A Clickplay 162. adása. Én Neurotik vagyok, és itt van. Michael, sziasztok! Én és hogy ezt arra kezdjük el! Fel. Ezt úgy kellett volna, hogy a. Én éppen nem ne? tudom, mi van. Kreg meghűlt. Szerintem ezt olyan, mindegy. Oké. Okay. Most veszi még, de meglátjuk meddig. Jó. Te lehet, hogy úgy kellett volna bemutatkozni, hogy ez a 163, vagy 162. per három adás. Igen. Per 3 adás. Jó, most így. Ja, most úgy tűnik, hogy működik. Kezdj egy kis bemelegítésre, hogy ne kelljen ilyen harmadszor is neki kezdened fölöslegesen, hogyha esetleg megszakad az odás. Miki egy játékot az elejére, és elkezd róla beszélni már már harmadszor. De Szerintem a Craig az PSS, mert ugye ez régen Xbox exkluzív volt a Sunset Overdrive, és ne, nem tetszik neki, pedig egy rohatyó játék, úgyhogy... Na jó, próbáljuk meg akkor, beszélj, beszélj kérlek, amíg még lehet. Na szóval, akkor újra. <gül> Csapó három. Na szóval ez a Sunset overdrive vannak idején Xbox-ra jelent meg, és már jó régen kim van Steam-en, csak most le volt árazva, karácsonykor is behúztam, és nem bántam meg. Azok a srácok készítették, akik a ps 4 es spider és nagyon látszik a két játék közt a hasonlóság, ugyanis ott is rohadt jó volt a hálóhintázás, meg a mozgás kultúra, hogy elmész a város egyik pontjából a másikba, és itt is, tehát mindennen szlájdolhatsz, mindenen ugrálhatsz, trükközsz folyamatosan, majdnem, mint hogyha Tony Hawk egy zombis világban, miközben még agyament fegyverekkel is kell lövöldözni, tehát ilyen Teddy Macit kilövő aknavető, akkor van egy robotkutyád, aki aki szereti a, a plüsmacskát, és egy plüsmacskát dobálsz le, és hogyha közelébe van zombi, akkor instant megöli, tehát ilyen elme, elmerodjant hülyeségek vannak benne. A, annyira azért nem elborult, mint a széncrósorozat, de azért itt is van rengeteg ilyen negyedik falat ledöntő poén, folyamatosan kiszólások, isztöregek, és amúgy egész sok minden van a játékban, El, elég nagy a város is, meg sok a küldetés, rengeteg a felszedhető cucc, ami fura nekem, és kicsit hiányzik ezen, pont tegnap előtt, vagy tegnap gondolkodtam, hogy egy kópot elbírt volna ez a mm. játéki gyökörködni, pont mint a Széncroba. Nem PVP vagy ilyesmi, hanem, hanem tényleg ez a ma mondjuk egy két fős kópot, mert, mert a játék amúgy rengeteg ilyen bázisvédős küldetéssel operál, hogy különböző helyeken ilyen időközönként jönnek az ellenfelek, és csapdákat tehetsz le, ami mondjuk nekem egy kicsit kilóg ebből a játékból, de oké okay legyen, és az például szerintem kóban sokkal jobb lehet, mint egyedül. De... De, az egész játék, hogy kinéz az igen, igen, igen, és igen, simán elbírná. de hát most kihagyták belőle, így is poént tehát hogy, hogy annyi hülyeség van benne hogy ez nem igaz, ugye a fegyverekről már beszéltem akkor mindegyik karakter egy elmerodjant ökör, tehát egyik hülyébb, mint a másik és folyamatosan meg kell őket menteni de nem ez az idegesítő, ez a mens meg és fogy az élete, mert ilyen nincsen hál' Isten, hanem mindenki tud azért magára vigyázni de találkozhatsz ilyen stréberekkel, akik, akik mobilon beszélgetnek, SMS-ben is nem szólnak hozzá egy muccocsi, és mindig küldözgetnek minden szarért. Akkor találkozol egy csávóval, aki el akar menni a városból, segítesz neki a helikoptert összehozni, és inkább konkrétan minden tönkre vágsz állandóan, és mindig újra és újra kell építeni. Valami háromszor vagy négyszer újraépít a nullából, mert mindig tönkre vágod neki valami küldetés miatt. És euh, például a, a Respawn animációk azok zseniálisak, hogy eleve a halál az nem okoz akkora hátrányt ebben a játékban, mert nagyon közel respawnolsz a halálodhoz, nem vesztesz el semmit, és annyi, hogy egy kicsit visszadob a játék. De ezek, tehát hogy van, hogy a Delorriánból a száz ki, és a Doki beugrik után, és elrepül, akkor a, a kör, mint a tévéből mászok ki, mint a körben a szamara, ilyen fekete-fehérben, <gül> akkor van olyan, hogy egy dinótojásból tojásból ki, agyakból öntenek ki, ledobnak az ufók, Hülyeség az összes, és van rengeteg féle. Egy idő után ismétlődnek, de, de tényleg nagyon poénosak. És abszolút ez az a játék, ez az első olyan játék, ahol azt éreztem, hogyha meghaltam, abszolút nem idegesített, sőt, inkább kíváncsi voltam, hogy na most hogy fog visszajönni. Aha, jó pofa. Igen. És van benne fast travel lehetőség, amit annyira nem használok, mert mondom, a közlekedés az nagyon király, viszont a fesztrevől is van megoldom, meg konkrétan annyi, hogy benyomod, iszol egy sört, berucs, elvágod, és akkor ott a WC-be ki, ahova menni akartál, így elokádja magát, és akkor úgy indul a játék. Tehát, hogy így teleportálsz. Én tudtam, hogy ez egy elborult játék, de hogy ennyire. De, nagyon jó. És amúgy az a, az a poén, hogy tehát nem, nem lóg túl nem nyomja túl ezt a kreténséget, hanem pont annyira hülye, meg annyi utalás, meg annyi poén van benne, amennyit elbír, és nem érzed azt a tizedik utána, hogy ja, menjünk már, mert ez egy ökörség. Hanem tényleg ez a, ez a pont, pont jó a koktél, így ahogy van. Úgyhogy én mindenkinek csak ajánlom, tudom, le volt árazva 5 euróért, azért szerintem rablás, az eredeti ára, azt 20 euró, az olyan vészes. Amit említettem, abból lett a játékot. Igen, igen. De mondom, hogyha kicsit vártok és beleszakciózom, le megint 5 euróra simán simán bárki, aki imádja az ilyen sandbox őrültségeket, az nyugodtan vágjon bele, mert, mert nagyon királyjáték. Most azt hiszem, hogy CD készen van hat itt euró 20 centért, hogy mennyi, 2200 forint. -kor. Na, akkor ott még most is meg lehet venni. Úgyhogy úgy, úgy, tök király. És én nem értem, hogy ennek hogy nem lett folytatása. Tehát, hogy Ez annak idei jó kritikákat kapott, és akkor ugye még Xbox exkluzív volt, és akkor nem tudtam vele játszani, de már akkor is rohadtul tetszett a játék. És akkor kijött PC-re, és PC-n is rohadt jó, mondjuk az... Vannak benne érdekes dolgok, maradjunk annyiban a portban, tehát, hogy mindig belépek, és azt írja, hogy korruptált a save fájlom, Ami... Uh -huh. Ami érdekes, mert egyrészt nem korrupt, tehát másodszor ezt az is kírja, amikor először indítja a játékot. És még nincs és is save És utána a játékban soha ne mentsen senki, mert, mert hogyha rámész a, a mentés menüre, akkor kifagy a játék. Az egész a francba. Tehát szerencsére van autó save, tehát bármit fölveszel, vagy bármit csinálsz, azt elment, és utána onnan tudod folytatni continue de hogyha belépsz a save map, menübe konkrétan a játékban, akkor meghal a játékpc-n. Ja, közben itt nézem, hogy Craig itt irogat. Nekem <gül> azt jelenti, <mondja, gül> hogy öt percen nem beszélünk. Aha, szerintem beszélni az előző sessionre is Én is, én is remélem. Hát, hogy, remélem. Amikor azt mondta, hogy akkor ő itt lelépés Jó, egyet mondok, <gül> ha jaj. még egyszer nem mondom el a szánszetet. Tehát legközelebb annyi lesz, hogy jó játék, mehetünk tovább. <gül> ja, ja, ja. Igen, igen. A másnál, akkor tényleg ezt, ezt, amit most elmondtál róla majd összevágom azzal, amit még majd beszélünk most, ha ez így összejön. <gül> Egyébként azt néztem, hogy ez a Sassetto Overdrive, ez 7 éves játék. Ja, 7 éves, akkor a majdnem 10 de azt nem hallotta senki, ugye, mert az előzőben volt. Á, most elárultam magam ja, mindegy. Akkor jó, <gül> még jobb. Igen, igen, hát az Xbox van lunch cím volt szerintem, <gül> úgy, úgy emlékszem, és rohat király így. volt a trélereket, mindenki nézzen trélert, nézze meg az E3-os bejelentést, mert az is egy olyan fasság. Tehát eleve a tréler egy poén, hogy, hogy bejön a csávó egy ilyen katonákkal telirakott területre, és az egyik bujkál az egyik doboz mögött, és akkor szól neki, hogy á, izé, fedezékrendszer, na no, ez ebben a játékban nem lesz, és akkor megy tovább a slider, és mindenkit lelő, tehát így ilyen teljesen agya az egész, de jó értelemben. Aha, hát tényleg, annak tényleg. Mondjuk én, én minden ilyen játékból, hogyha nincs benne multi, én azt hiányolom. Nem? És a, kó, a kóp az mondjuk nagyon adná magát térgeni a játéknál, de nekem a multi az a mind. Miért nincs benne multi? Ja, amúgy nem nem tök jó lenne, egyet. igen. Mondjuk azt, azt mondom tényleg, hogy a kópon kívül úgy más nem, nem tudok elképzelni. Már oké, okay, pvp-zhetsz másokkal, de ez egy ilyen semmi extra. Ehhez a játékhoz annyira nem illik. Tehát kicsit tényleg olyan... Tehát eleve a játékot is olyannak érzel, mint a Saints Row, és ugye ott kóp volt benne, és rohadt jól működött, uh -huh. és, és szerintem itt is elfért volna, igen. De hát mindegy. Ja, meg Jó, amúgy azt, azt még, Igen, Még el nem felejtem, még a karakterkostumizáció is zseniális, tehát lehetsz férfi hangú, nő-női hangú, ezt nem a Cyberpunk találta ki, hanem ők, ugye? Férfi hangú nő, női hangú férfi, mindenféle olyan ruhákat lehet venni, hogy ilyen elmerod ökörség az összes, beöltözhetsz ilyen töklámpásnak, meg lehetsz amerikai focista, elcseszett, szuperhős, nyuszi, zsiráf, mindenféle <gül> ökörség. Tehát olyan majd hogy nem, mintha Fortnite-ból szabadult van az összes, de itt amúgy nem idegesítőek, tehát, hogy itt ilyen Igen. Itt vicces, ott meg inkább szánalmasnak tűnik. Nincs mikrofonakció. Nincs semmi. Mindent játékban tudsz megszerezni. Ez a régen minden jobb volt. Ne, ezt nem szeretem, mert azért nem. Tehát régen igen, Sok minden régen. szar volt régen, igen. Én is de... ezt akasztikusan mondom. Igen, mikrotanzakció szempontjából, mondani. igen. Ja, meg amúgy DLC is van benne, de ugye ja. a PC meg sem lehet venni külön, azt hiszem kettő kiegészítőt kapott, az benne van alabból a játékban, úgyhogy Na, ez jó. azt is megkapja mindenki, aki megveszi. Úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom. Tök király Kicsit eltartott egy darabjuk, mire elért a PC-re, de légy. jó, később, mint soha. Ez nézem, hogy steam e Nem mikor jelent van. ez meg? Fú, szerintem egy két-három éve körülbelül. Uh -huh. Valahogy így, ez römlik. Igen 17, 18, 19, valahogy így. Már tendencia lett egyébként hozni PC-re régebbi konzolos játékokat. Jó, de mondjuk... Hát itt most, egy... most már megjelennek az összes játék. Ja, 2018. Igen. Meg jó, hát mondjuk ez más, ugye ez Xbox volt már eleve. Tehát uh -huh. a Microsoft az könnyebben áthozza. a a jó, konzolos kert. címeit, mint a... Meg mint most már jön minden. Meg most minden, igen. Ez, ez a menő dolog. Kérem szépen. Na jó, és akkor mi minden jön még Star Wars Úú, kapcsán? Hát igen, ez érdekes dolgok jönnek itt. Most jelenleg, amikor az adást vesszük felfele, akkor még a az Epic Game store ingyenesen behúzható a Battlefront 2, ami így hát elég durva, hogy ilyen játékot adnak ele vagy az IA-től jön a játék. Igen, tehát, hogy így. De az ié, az Epic Games-tól, hogy ingyen a, a Battlefront-t ez, Ezt én ez sem értettem. Mi az, mi a, a, a túlró? Hogy... Vagy hát értem, csak azt nem értem, hogy az Epicnek honnan van ennyi pénze. Én ezt nem értem. Mert a GTA-öltöt is furcsáltam, de ez, ez is. Igen, mert mert, a, mert az, valószínűleg az IA-nek fizet értem, mivel tehát az IA saját platformján meg nem, nem árulja ingyen a játék. Igen, tehát ez igen. is ilyen... Elég, elég fura dolog, Mindegy, biztos elég pénzt adatoltak meg. Én azért megnézném, hogy mennyit. Tehát, hogy ez... Ért, Lehet, nem? hogy még annyit nem láttunk összesen sehol, és valószínűleg nem is fogunk. Annyit nagyon pénzt. tolják, nagyon tolják Már jó, mondjuk olyan szempontból, hogy megértem, hogy az elektronikárc mostanában megpróbálja az origin-t eltüntetni, per mindenhova elvinni. Tehát, hogy, uh -huh. hogy az már nem nagyon erőltetik. Hát lesz nevezve az origin valami valami ilyesmi, vagy nem tudom, mi lesz a címe. Ja, hát az EA Play miatt, hogy valami. egyben legyen Aha, a kettő. Igen, igen, Bár értem, hogy eleve miért nem az EA Play lett már ilyen originális valami. Hát a És jobb. akkor nem kell volna átnevezni, de hát mindegy ők tudják. Ja, ráadásul a Celebration Edition-t adják. Abban benne van komisra. minden? Hát az összes skin. Az ilyen, tehát igazából ennyi a Ja, a ja, ja meg hülye vagyok, hát persze, hát ez ingyen volt a DLC-k, annak idején mondták, nem? Igen, Ehhez volt. Hát mikrotransakció volt aztán. Hát, de hogy minden tartalmat betettek a játékba, tehát, hogy ilyen pályákat, meg ilyeneket, azt megkapott mindenki. Ja, igen, igen, tehát ja, azt az, az, az, az már eleve úgy adták ki, hogy azt mondták, hogy minden ilyen tartalom ingyen jön hozzá. Lootboxok lesznek, de úgy emlékszem, hogy, hogy emlékszünk, hogy mekkora balhé volt annó belőle. Igen. Tehát, eh, nem tudom, akkor, beszéltünk róla mi is, hogy tehát mindenki lootboxokkal volt elfoglalva, de hogy egyébként a játék az jó, és mennyire jó, az senkit nem érdekelt. Igen. Most így, hogy ingyen osztogatják, egy csomó ember így rájön, hogy amúgy ez nem egy rossz játék. Jó, meg mondjuk most már a lootbox rendszert is finomították, tehát hogy visszavették ilyen árakat, meg ilyesmi, mert konkrétan most már kozmetikai cucok vannak a lootboxban. Ja igen, és nem a skill igen. Igen, igen, tehát korábban a skill lehetett valahogy lootboxon keresztül szerezni, most már az van, hogy nem, most farmolsz ezerrel csak csak az a lehetőség van, hogy farmolsz ezerrel, hogy tud a kártyákat uh, állokkolni, meg upgrade -elni. és pont azt, azon beszélgettünk tegnap, hogy ebbe is le be lehet tenni, hogy úgy nagyon sok órát a játékban, mire, amit akarsz ki, unlockolsz, tehát tényleg, tehát nem is tudom nekem hány órán van benne, maradjunk annyiba, hogy hogy megnézem <gül> pár kattintáson. Ja, egyébként ez vicces, ugye nekem megvan a játék alapból, az Origin en és most, én megvettem Epic Games Store-on, megvettem, hát behúzta ingyen mindenki, most De az, az, történt, az történt, hogy megjelent egy másik Battlefront 2, amire az van írva, vagy Epic Games store tehát kettő van a, a library -ben. és én direkt a, a, azt, vett, azt tettem fel, amit megvettem, hogy megnézem, hogy akkor a dlc kel mi a helyzet, mert telvileg azt írja a kliencsba, hogy meg, tehát megvannak a DLC-k, és megnéztem a játékban, az össze skin megvan. Tehát én azt telepítettem fel, ami nekem originen keresztül megvető, és mm -hmm. megvannak az kinek. de De úgy tök fur az egész. Amikor olyan sok órán nincs is benne. Jelenleg 73 órában a játékban. Az ilyen, az ilyen végtelen játszós multijátékoknál. Ja, sokat nem farmolták akkor. Hát nem nagyon. képpen az Apex Legends-ben 1120 órán volt. <gül> hát ez ugyan elég sok bárhoz képest. Ja. Úgyhogy most, most lehet ezt játszogatni. És igaz, ahhoz képest egész sok tartalom van benne. Mert ugye van, tehát eleve ott van, hogy alapból lehet űrhajókkal is menni, ugye van az, az űr. Igen, igen. űrhajós akármi. Akkor néhány pályákon is be lehet pattanni űrhajóba, meg járművekbe, meg hát vannak ilyen. Van benne kóp, ugye eleve kapott single player és az előző battlefrontban nem volt single player, úgyhogy itt mindenki örült, hogy van. Az már megoszlik, hogy kinek mennyire jön be. Én egyszer végig játszottam, ami a nagy szó, hogy végig. <gül> <gül> ugye annyira, annyira azért nem szar, vannak benne egész jó küldetések. sztori is, hát, mondjuk úgy, hogy elmegy. De tényleg elég sok mindent lehet benne csinálni. Jön meg az Evokant, ami késő jött be ez a játékmód, ahol kis evokokkal kell bokán szúrni a ramoztagosokat. Az mondjuk egy nagyon durult, tehát konkrétan az egy horror játékbasszony. Az egy aszimmetrikus horror, ahol ha meghalod a kürtet, hogy. És így jönnek a kis evokok, és tudod, hogy meg fogsz halni És ugye elvileg a lór szerint az evokok azok ilyen rohomoztolgósokat ettek. Tehát ők ilyen nagyon cuki kis állatok, de egy rohat kis szeméttállnak, akik felzaválják az embereket. Tehát kieszik a rohomoztolgósokat a páncéljukból konkrétan. És a játékban is van ilyen barlang, ahol rohamostagos páncélok vannak, meg ilyen sisakok felrakva ilyen. Eddig is utáltam azokat a kis szemétládákat, de most aztán még jobban Tényleg, totál, és úgy van megcsinálva a játék, hogy a róhomoztagosoknak van ugye lámpájuk, és azzal látnak így a sötétből, hogy világítgatnak, az evokok látnak a sötétben. És itt tényleg, totál, totál, mint egy horror játék, Én nem tudom azt, hogy kitalálta ki ezt a játékmódot, de... De amúgy mének a rómosztagos lámpa? Vagy minek neki lámpa? Hát úgyse találná hát, e semmit, akkor mi a szanszak a sötétből, nem talál az... Ja, hogy azt lássa, ja, ért. Erre nem gondoltam. <laughs> Ja, úgyhogy lehet, lehet játszogatni vele ezerről, és elvileg már készül a harmadik rész, most azt olvastam nemrég valami oldalon, de ez még nincs megerősítve, hanem csak ilyen regykaként kell kezelni, és ott is annyit mondtak, hogy talán 2023-ba jön majd, mert most ugye elvileg mindenki a Battlefield 6-on dolgozik, aki a mm. dice van. Tehát az egy fog jön előbb jönni. Ah, igen, a Battlefield. A Battlefield 6 az elvileg már idén. Talán, mm. talán jön évvége év fele legalábbis most tavasszal majd mutatnak be róla a dolgokat. Mm. Aztán meglátjuk, hogy, hogy haladnak, ugye hát ez gondolom a vírushelyzettől is függ, mert azért előző év oké, okay, hogy már 2021 van, de hát nem vágták el így a vírushelyzetet az év végén sajnos, úgyhogy szerintem erre az évre is még eléggé kifoghatni nagyon sok szempontból. Kíváncsi leszek, hogy mit fognak összehozni most az új Battlefieldre, mert az előző az nem volt egy olyan nagy duranás igen, igen, az... Az emlékezetes, bár az egy... Igen. Hát nem tudom, nekem egyik se tetszett. Inkább abirat. az a baj, ne, én egyikre sem gondolám azt, hogy rossz játék, hanem, hogy inkább olyan semmilyenek. Tehát, hogy semmi emlékezetes nincs benne. Mert És én, itt én én a, ez a baj. Én a Battlefield 4-hez képest ilyen visszalépésnek éreztem mind a kettőt, tehát az egyet is, meg az ötöt is. Uh -huh. És most azt várom, hogy most kijön egy olyan Battlefield 6, amire azt érzem, hogy úgy néz ki, mint a a Battlefield 5, vagy az 1, mert igazából tehát kinézett be valami eszméletlenül jól néz ki mind a kettő. Meg egyébként a Battlefront 3 is most így, ugye, igen, nem, a Battlefront 2, bocs. Igen, a 2. Azt, igen. Igen, azt is, hogy elkezdtük most játszani havarokkal, és így folyamatosan mondogatjuk, hogy iszonyatosan jól néz ki a játék. Tehát annyira hozza a látványba, meg a hangzásba is ezt a Star Wars flash hogy ez hihetetlen. Hát jó, de látványban az előző Battlefield-ekkel sem volt igazán probléma. Hát, most a négyel elkezdtünk játszani, és azt se néz ki úgy rosszul a mai napig. Viszont ott téződik, hogy azért az már nem egy, nem egy mostani játék. Tehát a Pátő az már tényleg régi, viszont egy csomó minden meg ott működött szerintem jobban, mint, mint a most. Tehát a fegyverfejlesztés, nem tudom, hogy emlékszik-e valaki a képesség, vagy nem várja ez a, a, a, a fegyvert lehet fejleszteni ilyen ilyen ág, ágas bogassa, mint valami képesség uh -huh. és akkor mit mondtam, erre van a képesség csúzni, mert egy két ág Ja, igen, két tudom, van, és van igen, igen, És akkor így fejlesztedet a két ág szerint, és így mi az Isten, ki ki ezt? Aj, borzasztó, meg igazából nem, tehát maga a játék úgy nem húzta be az embereket abban a szempontból sem, hogy ugye most már a játékokba tudsz fejlődni, és akkor kapod a cuccokat, és itt a Battlefield 5 éreztem azt, hogy konkrétan nem érdekel, hogy mit kapok, mert szar. <gül> Tehát, hogy lá, így van egy ilyen kis hiszé, hogy ha ezt a szintet, ott megkapod azt a szart. Tehát nincs is -e benne mondjuk úgy, hogy hiányzik a lootbox rendszer, hogy azért ne kapjak már biztos szart, mert akkor mindenki átszak arra, <gül> <gül> mert Lehet azért is játszani, mert a játék jó. Tehát annyira nem jó, <gül> hogy azért játszál, mert csak simán jó, érted? Most kell az a kis fizé plusz benne, hogy kapsz valamit abba a középszerű játékban, amit azt mondod majd, hogy ha, ez nem is rossz nem tudom szóval ez a fejlődési rendszer az, hát igen, azt ki kell kopálni egyébként most a Battlefront 3-ra is most azt mondták, hogy merőben el fog térni az előzőektől én azért kíváncsi lennék hogy miben hát, remélem abban, hogy nem lesz annyira, annyira casual ja, ja, ja, tehát egy kis mélységet adhatnának neki minden szempontból elvileg az is gondolom valami shooter lesz, amit lehet játszani TPS-be, FPS-be az erőzőjeknél mondjuk ez volt. Úgyhogy ezt arra -ar -ar kíváncsi lesz. Az biztos, hogy a nyitogatos mechanikát biztos, hogy el fogják vetni. Azt, azt már látom előre. De Na, remélem fog... nagyon Nagyon kimenőben vagyunk. Tehát, hogy ez a mi ez már felváltották a battle passzoknak hasonlók. Az viszont százszerzalék, hogy lesz. Az, az, az most lemerném fogadni, akár mennyi pénzben akárkivel, hogy az, hogy az lesz és lesznek benne szezonok, és nyomni fogják orba szájba. Szkineket vele. vele. Meg a, meg a méreg drága mikrotranzakciók. Igen. Milyen arra kíváncsi leszek, hogy úgy lesz-e betülbe az, hogy meg kell-e venned, vagy úgy lesz benne, mint mondjuk a FIFA-ban, meg az NBA-ben, hogy megveszed a játékot, és alapból benne vagy, és akkor amennyit teljesítesz, annyit teljesítesz. Ha, de azért gondolom, ott is azért dobálhatod bele a pénzt, és gyorsabban haladsz. Nem. nem? nem. Hát alapból van egy tülpasszol, és nem kell bele pénzt dobálni. Ha, nem kell. Itt szezonnak hívják az nba ben de az a lényeg, hogy küldetéseket kell csinálod, és uh -huh. nem tudsz venni XP-t. Meg... Uh -huh. Annyi, hogyha mondjuk van egy játékos a küldetés, mondjuk most tök mindegy, most mondok valamit, Michael jordan el dobjál 10 ast és nincs neked Michael Jordaned, akkor meg kell venned a Michael jordan uh -huh. hogy tudd azt a küldetést csinálni. De magát ezt a, a küldetéseket nem tud kiváltani semmivel. Érdekes, érdekes. Mert most az nagyjából már mindenhol úgy megy, hogy ha haladsz a passzal, ott tudsz venni szinteket pénzért. Igen. gyorsabban haladsz. Tehát Na például mondjuk most a cébe jövő indult jövőt. egy új ilyen betűpeszes rendszer, és ott például így működik, hogy, hogy tudsz venni csillagokat pénzér, és végtelen mennyiségben. Ja, ja, hát igen. Ja, mondjuk a igen, a webjátékoknál játékoknál úgy van, hogy nincs is meghatározva, hogy mi a maximum szintje, nem? Igen. Igen, ilyen passznak, hanem ott Vagy hát, hát, tudom, magát a a a szinten azt, mit ad. Hát magát a coint egy bizonyos szintig fejlesztheted, de a revardokat akárhányszor kiveheted. Mert úgy van megcsinálva, például itt a csében is, hogy a csillagokat kell elérned azért, hogy fejlődjön a kitűződ, és hogy azokat a csillagokat beolvaszthatod a boltban bizonyos dolgokért. És hogyha veszel veszelte csillagot pénzért, akkor maga a kitűző az nem fejlődik, csak kapsz olyan mm. csillagot, amit elkölthetsz a boltban. És mm -hmm. így nem tudod azt megcsinálni, hogy mondjuk fizetsz, és akkor platina lesz a kitűződ, azért muszáj küldetéseket csinálnod. De hogyha nem tudom beleölsz ezer dollárt, akkor lesz mondjuk tízezer csillagod, és azt mind elkölteted valamire. Tehát ilyen szemben. Komolymatolják. Igen. Én egyelőre én ilyen szemét alamuszi vagyok, mert én csinálom a küldetéseket, de csak pont annyit, hogy meglegyenek a csillagok, és amikor majd a szezon végén egy-két héten leárazzák a 14 eurós paszt, ami elképesztően rohadrága, leárazzák mondjuk, most mondok valamit 3-4 akkor én jövök, jelentkezek, megveszem, és akkor hirtelen megkapom az összes csillagot, azt beváltom ládákra, és ülök rajtuk három évig, és aztán el, eladom őket egy euróért. Jééé! Micsoda biznisz? Érdekes. Végülis, is, ha tőled megkérdezi valaki, hogy hol látod magad három év múlva, akkor hátredőlsz, és azt mondod, hogy éppen eladom a, Igen, a a Steam, ott, én, ott a Steam én ott leszek a Steam Én ott leszek. Én ott leszek, és áronom a <gül> Hát figyelj, legalább van öt éves tervet, vagy három, három mindenképp. <gül> Így van, hát e figyelj, annak idején, amikor bejött valamelyik bajnokság a csébe, most fogalmam sincs, hogy melyik a legutóbbi, ami volt, amit lehetett nézni, és ládákat kaphattál, hogyha nézted, meg fogadtál, és olyankor mindig szoktak lenni ilyen matrica kapszulák, aláírásokkal, meg, meg ilyen hülyeségekkel, ilyen, ilyen Hót olcsó szar az egész, tehát, hogy ilyen 1-2 euróért veheted a kapszulát, kulcsa kell hozzá, kinyitod, és azt, mi, mi, miután vége van a bajnokságnak, mindig leárazzák egy olyan 20-30 centre. És akkor az összes pénzemet beleöltem ilyen kapszulákba, vettem, és az volt mondjuk egy éve, most vagy másfél, és most azok a 15-20 centes kapszulák egy euró, több mint egy euró, és van belőle 20 darab, szóval, hogyha... Ha tudsz várni, és nem hirtelen meggazdagodás kell, hanem mondjuk befektetnéd a Steam pénzedet, akkor ezek a, ezek a legjobb alkalmak. Mert akkor így egy-két éven belül bőven, bőven profitot fog hozni, és akkor azt be tudod forgatni más játékba, kártyákkal bizniszelni, stb. Tehát azért meg lehet oldani okosba, hogy ne kelljen sokat költeni, hanem muszáj. Úgyhogy pénzügyi tanácsadásokat nyugodtan írjatok nekem, és akkor én mindenkinek segítek, hogy minél több pénzt szerezzünk ingyér. Igen, ja, most nekem is van néhány ilyen ládám, mert a napokban, vagy kíváncsiságban így ránéztem, hogy én nagyon-nagyon foglalkozom ilyen Steam raktárommal, de most, hát, hogy folyomból ránéztem, hogy mi a helyzet. Itt vannak a ládáim, ami már ilyen egy-két eurókat érnek. Na. Azok például nem rosszak. Általában az ilyen ládák olyan 4-5 euró környékéig szoktak felmenni, tehát hogyha addig felmegy, akkor ott, ott már mondjuk nyugodtan eladhatod őket. De most is eladhatod őket nyugodtan, csak így még lehet, hogy mondjuk holnap után meg az ára. Sétánom is, nem volt-e, vagy mert nekem Steam Fortress 2-ben is vannak ilyen ládák, ilyen ezer éves ládák, uh -huh. kb. Tehát annak egy után felmegy az ára, ugye már lemesik nem újabbból a csak, ugye, hát olyan cuccat lehet belőle nyitni, ami mondjuk még igen, meg igen. drága, akkor igen. szoktak ezeknek felmenni az erre. Én minden lálát el szoktam rakni, aztán majd valami lesz. Amúgy durva ez a Team Fortress 2 is, hogy hány éve tartja még magát. Mondjuk És még mindig, mindig mekkora a játékos bázis. Nagyon sokan, nagyon sokan elképesztő. És folyamat jönnek az eventek, karácsonyi, halloweeni mindig küldetések stb. Tehát egy nagyon jól csinálja. És az a durva, hogy ezt úgy, úgy oldja meg az egész játékot, hogy szinte alig frissíti. Tehát, hogy, oké, jönnek ezek uh -huh. az eventek, de azon kívül ritkán nyúlnak bele a játékba hm. magába. Mert de ez már is 80 így... ezer játékostól, jön. Hihetetlen. Hihetetlen. Rutája. Jöhet, nem egy új Team Fortress. Hát, de, de Jaj, miért csináljanak, hogyha ennyi játszanak alá? Ez igaz. Mondjuk egy filly-to-play játékot nem fognak kinyírni, vagy az Há, csinálnak egy másikat. Főleg úgy, hogy jön belőle a pénz, mint az állat, gondolom én. Vagy akkor jöhetne egy update, amivel a Team Fortress 2-t húzzák rá újabb source motorra. Azt mondjuk, azt az inkább elképzelem, meg például a Csénél is ezt látom, hogy nem fog jönni új Csé, hanem marad uh -huh. ez a Cségo mondjuk 2.0 vagy akármi, és akkor az új source-ra ráhúzzák. A, azt simán el tudom képzelni. Ja. Most már az összes nagyobb kiadó kezdi ezt csinálni, hogy legalább egy játékuk Ami amire azt mondják, hogy na, akkor ez, ez a játék, és akkor nem adunk ki bőle újat, hanem Igen. évek évekig Támogatjuk. Szerencsére a kodból is jött ez a Warzone. Ugye már korábban beszéltem egy kodról, hogy, hogy tényleg ezen jó megcsinálnak a hogy kiadják, és akkor. Az nagyon sokáig támogatva van. Hát ezt végül úgy csinálják meg, hogy csinálhatok egy royalt, ami valahogy sikeres is lett, és akkor azt fogják támogatni. Igen. És mellette meg amúgy ugyanúgy jönnek az évenkénti kódrészek. Most játszottam a War-nak a zombi módjával. Azt egyébként tudom ajánlem mindenkinek. Most pár napig ingyenesen ki is lehetett próbálni. Ugye nekem megvan a játék, de nem nagyon játszottam ezzel a móddal. Most egész jó el voltam velem. Csak béna vagyok, tehát így. <gül> ott nagyon ügyesen kell rohangálni körbe-körbe, és nem beszorulni a zombik. Ja, hát ott igen. igen. Ölébe és hát ott, ott, ott nekem elég sűrűn sikerül. Lehet, hát jó pufa. Lehet vele szórakozni, Na, hogy kerültünk ide. Hát fogalmas ja, is meg konkrétan onnan indultunk, hogy a Ubisoft és Star Wars játékon dolgozik. Igen, és akkor ludboxok, -ok és, és... Steam jött egy pénz, kis, és zombik. Jöttek is kis gyors talapra, hogyan keres pénzt a steam De amúgy az a durva, hogy úgy jöttünk a hírről, hogy azt még nem sem beszéltük. Tehát, hogy az, azt szerintem nem említettük fel, mert egyszer a Battlefrontozni kezdtünk, hogy epiken igen. ingyen van, és jön a Battlefront állam, és azt, azt nem is szóltunk arról, hogy Star Wars játékokat most már nem csak az EA fejleszthet, és igen. rögtön a Ubisoft. Fölsőéltem de... a szórendet. Szor, ja, át, bocsánat, emélem. ja, bocsánat, igen. Akkor, akkor végül is akkor nem szóltam semmit. Tehát, hogy akkor arról van szó, hogy Star Wars játékok már nem csak az elektronicárt dolgozhat. Szerintem a Disney látta, hogy ez, amit művele, művelnek, az valami katasztrófa. Tehát oké, okay, hogy ha szigorúan vesszük, akkor a Battlefront 1 meg a kettő sem nevezhető rossz játéknak, csak inkább ilyen mondjuk közepes, és voltak körülöttük mm. botrányok, és oké, okay, itt a, a Fallen Order az már azért elindult egy jobb úton, hogy az egy az tényleg nem egy rossz játék, de tényleg a, amit az IE levágott az elmúlt egy-két évben, az borzalom volt, és így most már viszont más fejlesztők is készíthetnek Star Wars játékokat, rögtön a Ubisoft, egy ilyen nyílt világot, meg van még egy még egy fejlesztő, aki már bejelentkezett, ha. de most meg nem mondom, hogy ki... Ah, nem hallottam. Jó hallottam én is. És a Á, kíváncsi leztek. Nem, nem tudom, már, már ki volt az. Ja, én igen, lehet, a, ja, de az nem Star Wars játék a Bethesda, hogy Indiana Jones játékot csinál, de az ugye a Lukáshoz tartozik, de, Aha, igen, de az igen, nem igen. Star Wars. Na, tehát akkor te másznál tornyokat? Star Wars-ba? Ez az jó lenne? <laughs> nem tudom. Ugyanazok csinálják egyébként, akik a Division 2-t fejlesztették tehát a Massive Entertainment. Hát nem tudom, tehát az a, vagy a Division 2, meg az 1 is, nem rossz játékok, de valahogy sokkal jobb játékokat lehetett volna belőlük hozni, és ezek is a... És képzelj egy olyan Star Wars játékot, ami egy ilyen looter shooter szerűség, Tehát, hogy folyamatosan játszani kell vele, és kapod a kis dolgokat. Tehát így, így nem tudom, hogy... Hogy mennyire működne ez a Star Wars világában? Szerintem simán. Sőt, szerintem még a lézerkardos hülyeségeket is kihagyhatnák. Tehát simán lehetne egy olyan Star Wars játék, hogy nincs benne jedi. És ami, ami lett volna, az az elkaszált Star Wars 13-13, vagy mi a franc, mert ugye Hú. ott is csak lövöldözés lett volna fedezék harccal. Hogyha most a Ubisoft megcsinálja annak a szellemi örökösét, az egy az nagyot szólhat, mert az végre egy olyan Star Wars lesz, amiben amiben nincs tele nyomva fanservizzel, nincs benne lux Skywalker, nincs benne lézerkard két percenként, de mégis Star Wars lehet. És szerintem ez egy tök jó. Én ezt simán nézném, uh -huh. megjátszanám. É, nekem, nekem pont az jutott eszembe, hogy tehát amikor jött ez, hogy a nyílt világú Star Wars játék, tehát nekem a lelki személyem előtt fénykardok villognak. <gül> hát, hogy, hogy azt úgy megnézném, hogy egy ilyen gyed is nyíltvilágú játékos valamit. Hát jó, de azt igen. is meg lehetne nézni, igen. De mondom, hogyha simán csak lövöldözés lenne, és konkrétan, lehet Mondjuk fognák érdekes. a, most majdnem Destiny 2-t mondtam, tehát fognák a Division 2-t és átszkineznék Star wars azt igen. szerintem az is működhetne. Lehet, lehet. Nem tudom. Kicsit érdekes. Meglátjuk. Meglátjuk, én kíváncsi leszek rá. Hogy... Igen. Az a baj, hogy ezekből még két-három évig biztos lesz. nem lesz semmi. Igen. igen. Úgyhogy ez még odév van. Addig még le kell nyernünk egy Battlefront 3-at. <laughs> Jöhet. <De> hát az <laughs> is csak három év, hogy két év múlva lesz. Ja, múlva. igen, tényleg, mert ez lesz a Battlefield. Jajon. Tehát apránként. Hát, hát az meg majd csak jó lesz, reméljük. Most elvileg az valahol így a közeljövőben fog játszódni, tehát végre ott hagyjuk ezt a világháborús szetapot, De most engem. annyira lesz a közeljövőben, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy ez jelenkor, akkor elhiszed mindenki, vagy lesznek ilyen lépegetők, meg ilyen mindenféle futurisztikus. Jó kérdés, nem. nem tudom, ez még annyira. Valahogy ilyen harmadik világháború van benne vizionálva, de nem tudom, hogy ezt mennyire fogják így megjátszani. Vagy valami ilyesmit. Tudod, lehet, hogy addigra ki is robban. Ja. <gül> Am amilyen, amilyen a helyzet mostanában a világból. Ja, bármit el tudok képzelni. Meg annak az ellenkezőjét is. Sőt, lehet, hogy már ki is robbant, csak a média mások keveri a lapokat, és nem szóltak róla. <gül> Hát a vegyi bombát már ledobták, mert lehet, hogy az volt a korona. Lehet. Na ú, de ebbe nem menjünk bele, szerintem. Jó, ne, ne. Itt nagyon, nagyon könnyen a lapos földhívők izé, oldalára kerülhet a podcast. Miért szerinted nem lapos? <tos> Én ezt meg kivágom. <tos> <Ne>. <tos> Jaj, gondolj de gondolj bele, hogy ha most kiderülne, Igen. hogy a, mondjuk tegyük fel, tényleg lapos a föld tegyük fel. Akkor hány játék, hány film és hány könyv, meg hány ábrázolás mehetne a kukába? Tehát Jó, szegény No csak... már három éve peccselik, és akkor kiderül, hogy amúgy a, a bolygók azok nem is gömb alakúak. Hát akkor mit csinálnának? Kezdhetik újra az egészet. Nem, nem, nem benne semmi a kukába, csak műfajt vált. Tehát az összes ilyen filmben ja, kipi lesz. lesz. lesz Tudom, Erre nem is gondoltam. Ez... Ez egy zseniális húszárvágás lenne. A 80 nap alatt a földkörül, az valójában egy skifi ja, Ami arra révül hogy arra gólyára, hogy a föld ilyen könyömbalakú. Hát ez korából <gül> az korából... Jó, végülis úgyis körbe mehetsz, hogy a lapos, mert a kerületén körbe mész. Ja. A jégfalak előtt, mert ugye hogy jégfalak vannak. Uh -huh. Állítólag. Jeti körzik, nem? Vagy hogy meg? Ja, igen, valami esmi. <gül> Jó, Na, ezt, ezt tényleg hagyjuk Star Wars, el. Mire. Star Wars kivégeztük? Igen, igen. Arra nem akarok már semmit mondani. Hát én fölírtam még ide egy valamit. Ugye már rég beszélgettünk VR-ról, úgyhogy most éppen aktualitása van. Abból a szempontból, hogy uh, ugye van ez a Quest 2, ami nekem is van, ez a Standalone VR headset, uh -huh. és erre jelent meg a Doom 3 VR, ami igazából nem egy, tehát nem, nem a játék jelent meg, hanem készült egy mod, amit te fel tudsz telepíteni, van ez a SideQuest nevű alkalmazás, vagy egy ilyen SideQuest nevű program, összekötöd a gépeddel a headsetet, és akkor kvázi ezzel a klienssel tudsz te feltölteni rá dolgokat, amik megvannak ebbe a... Hát úgy kell elképzelni kb. az egészet, mint egy team. Hogy van egy kliens, ott te tudsz játékokat keresgélni, ott le tudod tölteni, és fel tud tölteni a headsetre. De várj, akkor ez Doom. nem is hivatalos Doom 3 VR? Ez, nem, ez nagyon ja. nem hivatalos. Ja, értem. Viszont okosan csinálták meg, mert úgy csinálták meg az egészet, hogy maga a játék az nincs benne. Tehát ez úgy működik, hogy te a szájköztel letöltöd ezt a modot, feltelepíted, elindítod a herceget, akkor egyből ki is lép. Tehát nem is ír ki semmit, csak indított kilép, és utána nekem be kell taloznia, tehát össze kell kapcsolnia a herceget a számítógéppel, betalózod szépen a könyvtárat, ahova amit megcsinált, amikor az első indítást mm -hmm. megcsináltad, akkor csinál egy könyvtárat. És fognod kell az eredeti Steam-es verziót, és onnan kell átmásolni fájlokat. Hát akkor végig is sima módolás. Tehát, tehát, hogyha Steam eletöltjön a... egy módot hozzá. Uh -huh. Igen, igen, Majd, igen. hogy nem. Hát, hogy neked, ezt, ezt ők meg is csinálták, hogy hát a honlapon is ki van írva, hogy semmilyen jogvédett tartalmat nem tartalmaz maga ez a mód, uh -huh. hanem neked kell egy eredeti verzió, amit letöltesz, bemásolod a Doom 3 Könyvtárból a cuccokat a questnek a megfelelő könyvtárába, akkor elindítod és működik. És így én kipróbáltam, ugye, hát meg kellett vennem a Doom 3 at mert nekem ez a BFG edition volt. Meg ja, és az nem működött. Azzal nem működött, de hát találtam ilyen. Hát egyébként, meg szín, is én euró az egész, tehát nem egy nagy valami. Uh -huh. És mondom, hát kíváncsi, vagyok, én ezt ki akarom próbálni, és a kezdeti nehézségek után hát azt kell mondjam, hogy egész jól működik. Hát maga ez a Ugye a Doom 3 egy eléggé horrorosabb vonalat kapott el, tehát valamilyen szinten egy kicsit ilyen kakuktojás is a Doom-ban, mert ugye a Doom 1-2 az még ugye még a doszos korszakú ezek a, ezek a pixel grafikus, de ez a gór, tehát hogy megy megy és akkor trancsír, akkor jött a Doom 3, amivel kicsit újra gondolták, mert elmentek kicsit ebbe a horror irányba, és most azt vettem észre, nem sokat játszottam vele, de azt vettem észre, hogy ezt a horror egész jól csinálja ez a Doom 3, mert régen én nem játszottam vele sokat, akkor még jó, hogy akkor kimaradt, nem. mert akkor volt még, amikor a zseblámpát nem lehetett elrakni. Igen, mostra lehetem úgy. Ja Több tényleg, mert, mert, a, mert... Ja, ez a Doom 3, ja hülye vagyok, mert a, a BFG-be csinálták meg. Jó, oké. Okay. De a zseblápa benne van a Doom 3-ba is, nem? Ö, igen, csak ö, ott már tudod egyszerre használni fegyverrel. Tehát uh -huh. rá tudod tenni fegyverre. Azt hiszem, úgy van megcsinálva a BFG-be. De, de, de, de csak a kis pisztolyra tudod rátenni, azt hiszem. Tehát, hogy ott is van ilyen Korlátozás. De ugye ezt még annak idején a gyermek uh -huh. azért mondta, hogy beszarasson mindenkit, hogy zseblembe van kell sötétbe, és akkor megijed. Egyszerre egy használni várjál, hogy hogy volt? Az. A bfg be lehet egyszerre, eredetileg nem lehetett? Hát, Eredetiben eredetibe nem? Eredetiben nem. Még, uh -huh. még a feszítő, vagy nem feszítő vas, mi van itt, csavarkúcs vagy mi az az ütögetős fegyver az elején, azt hiszem az. Van olyan is. Vagy, vagy ököl, vagy nem tudom. De mindegy, az a az lényeg, hogy még ütni is eddett vele. Elég hamar kapsz fegyvert a bár nem tudom, nekem a játék elején idegesítő volt, hogy elindul, és akkor kb. onnan indul, hogy te megérkezel a marsra, és akkor köszönnek neked, de emész eligazításra, én, tehát, roh tehát kvázi rohangálsz ide-oda, uh -huh. és ilyen katszínekből katszínekbe rohangálsz, és valami iszonyata unalmas volt, tehát én kaptam fegyvert. Hát ez csak az, hát, az elején van. Igen, igen, tehát de akkor is. Meg hát ott megismered a történetet, meg az egész tuccot. hát ott figyelni Sává. kell. <gül> hát, <igen>. Jó, és <gül> nem most nem áll. lehet elnyomni semmit. Nem, mert hát nem visszaadna, nem marad a sztoriról. ról Mondjuk <gül> így tudja megcsinálva a Doom 3 hogy a bal kezedben ott van a zseblámpa, ez be tudod kapcsolgatni, uh -huh. és a jobb kezedben ugye a fegyver. Ugye, mire rájöttem, hogy hogy működik az egész, mert ugye az újra töltés az mindig egy kicsit érdekesen működik a VR játékokban, viszont ez egy mód. Tehát itt gyakorlatilag meg nyomszik gombot is újra tölt. Uh -huh. Csak az az érdekes, hogy azt a gombot kell megnyomni, mivel a fegyvert fogod. Tehát a legtöbb játékban le lehet tenni a fegyvereket, meg föl lehet venni, és akkor van a, a questen egy gomb, amivel ez a fogógomb. És így rohadtul nem jöttem rá, hogy hogy működik az újratöltés, amíg véletlenül megnyom, meg nem nyomtam a fogógombot, és azzal lehet újratölteni. Tehát itt nem tud letenni a fegyvert, hanem kvázi tudsz váltani, hogy a kezedbe mi legyen, hogy vagy ne legyen fegyver, hanem akkor puszta kézzel vagy, és akkor fölle lehet váltani, hogy akkor mitől és a ugye itt a fogó, nem kell fogni a fogógomba, hanem azt megnyomod, akkor tölti újra. Tehát így. Ez, tehát ilyen, ilyen dolgok azért vannak, amiket így ki kell az elén tapasztalni, meg amivel szívtam még, hogy a magasság beállítása az enyhén szólva is fura. Úgy indítottam le játékot, hogy először ültem, elindítom, majd, majd így fölálltam közben. És nem tudom, a játék valahogy a magasságot így furán érzékeltem, Hopp, nálam most megint elhalkultál, meg lagolt a hangod. Neú. Úgy lesz ez az adás, ez, ez most már ilyen lesz. A harmadik felvétel sem lehet tökéletes. Úgyhogy előre is elnézést minden hallgatótól, de hát ez most olyan ki. Kicsizet velünk a sors, meg a technika, de elméletileg mindjárt jön vissza, neú. Sőt, ezt lehet, nem is fogjátok hallani, mert kivágja. Úgyhogy itt végül is bármit mondhatok, de visszatérhetünk arra, hogy a földlapos. Mert rég minden fölvesz. És helyesen. Nem is tudom, amúgy a Doom 3 visszatérve én nekem annak idején eléggé tetszett, csak nem jutottam meg sokáig, mert akkor még tört verzión volt, és amikor megkaptam a plazma fegyvert, akkor mindig kifagyott a játék, és azóta meg sajnos nem sikerült beszereznem, pedig amúgy nekem nagyon tetszik ez a horrorosabb vonal, és nekem azzal se volt bajom, hogy a zseblámpát meg a fegyvert azt nem lehet egyszer használni. Ami viszont érdekes, felvetés lehetne, hogy a, ugye jöttek ki ezek az új dúmok, amit rebootoltak, és mind a kettő nagyon jó lett, szerintem az Eternál is meg a, az előző is, hogy esetleg a, a harmadik rebootolt Doomnál vehetnék azt a horrorosabb vonalat, ami a Doom 3-nál volt, és valami olyasmi rebootot nyomhatnának, mert az rohattól működhetne, szerintem, és abszolút nem is lógna ki ebből az egészből. Na, szuper. Én szóval Én... Nem mindenkit. Közben megint, megint szét szétkapcsolódott az interneten. De akkor láthatjuk. azt Köszönöm, nem kell vágni. Én széltem a dupla ami lehetne horroros, meg uh, hogy, igen. hogy annak idején csak a mert uh. hackelt verzión volt, és mindig kifagyott, hogy megoldottam. Hol, hol lehetett engem még hallani, mit mondtam, amit még? A gyereknél, hogy a lámpa Jó. jobb oldalt, a pisztoly, és hogy nem Aha. lehet őket eltenni, újra tölteni. Igen, igen, igen, igen. Jó, akkor igazából sok minden nem maradt ki. Tehát az, az a rész volt még, amit elkezdtem mondani, hogy a technikai gondok azért vannak a játékkal. A... Ja, igen, a magasság. Igen, a magasság, hogy, hogy először úgy indult, hogy úgy néztem ki, mint a Frodo. Tehát, hogy így, <gül> Jó, de lehet, hogy konkrétan... egy hobbit szimulátor. <gül> Igen, a hobbit a Marson, nem tudom. <gül> és tehát egy pár sorra kellett indítani, mire rájöttem, hogy két dolgot nem szabad benne. Úgy elindítani, hogy közben ülsz, mert azt utána a fogsz érni, az csá. A másik dolog meg, hogy a katszínek, azok úgy vannak benne megcsinálva, hogy kétféle módon lehet őket élvezni. Az egyik az, hogy egy kamera szemszögéből nézed, de egy 3D-be, tehát körbe tudsz forogni, meg minden, uh -huh. tehát ott vagy. És ez egy kicsit, kicsit ilyen fura egyébként, de tök jó működik, nekem tetszett. nekem, hogy jön 3D-sem, animációk, minden megy tök jó. A másik meg az, hogy előtted van egy ilyen képernyőn, kb. egy ilyen kivetítőn, és akkor úgy megy. Na most, hogyha az első verziót választod, akkor ott néha a magasság iszonyatosan bebukzik, tehát hogy uh -huh. gyakorlatilag a bokárdig érsz. <gül> Ami azért elég, elég idegesítő. Ja, mint a végig nál Igen, szóval, szóval azt át kell állítani, hogy legyen inkább ez a képernyős verzió, és akkor úgy végignézel, ott, ott nem bugzik be. De viszont, viszont ahhoz képest a játék meg egész játszható, tehát egy konkrétan az egész 23. 3 at ez, végig ez, lehet játszani. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire nyúltak bele a játékba, de akkor ezek szerint semmire, tehát csak annyit berakták a VR-t, és kész. Igen, igen, hát ez egy ilyen, írják is, hogy ez csak egy ilyen engine mod. Tehát gyakorlatilag az egész játékot, tehát a fájlokat is részépről veszed át Aha. a dumba. Tehát kvázi megcsinálták, hogy hogy működjön a fegyver, hogy működjön a lámpa, akkor, mit tudom, előveszed a. Van egy ilyen pdf amit tudsz nézegetni. Az is kvázi megnyomsz egy gombot, és akkor így a kezedbe lesz, és akkor tudod nézegetni, meg olvasgatni a dolgokat, meg a dolgokra. Egyébként ez a dumba jó működött, Annó, emlékszem, hogy amikor valamilyen ilyen konzolhoz oda mentél, akkor egy kvázi megjelent egy ilyen egér kurszor, és akkor igen, igen. tudtad húzogatni. Ez így vr is tök jól működik, hogy így nyúlsz a kezeddel, és ahova oda nyúlsz, megjelenik a kurzos bökszedjet. annyira annyira látszik, hogy tényleg sok mindent nem csináltak, csak ezeket a mechanikákat megcsinálták a modba, hogy működjön, aztán bemásolták a fájlokat, és működik. Uh -huh. és így, nagyon durva, hogy az, azért az nem egy mai játék, és így ilyen egyszerűen át lehet portolni. Ezért VR-ra. És működik. Ugye pont ezért nem értettük, mert annak idején mindig mondtuk, hogy például az Alien isolation meg egy csomó ilyen játékban miért nem raknak bele vr t Az és... igen, ja, az de várjál, az Alien isolation nem pont van. Igen, de az nem hivatalos. Tehát hát az is ilyen mód. Meg amikor beszéltük, akkor még nem volt. És akkor jó, a három 3 elég régi játék, de akkor ezek szerint egy-kettőt kicsit belenyúlnak, aki jobban ért hozzá, és már rá lehet portolni akármit vr ra Igen, igen, csak az a lényeg, hogy a fegyvert jó megcsinálják. Mert ugye van, van egy ilyen szoftver, amivel kvázi minden játékot lehet. VR-ban játszani. De hogy azok a mechanikák, amik a VR-ban meg vannak csinálva, azok nem működnek vele. Tehát például a fejeddel célzol. Tehát az FPS-ek úgy működnek ebbe a programban, hogy a fejeddel mozogsz, és akkor hát amerre nézel, arra célzol. Igen. De úgy VR-ban látod kb. az egészet, hát ezt nem nagyon szokták egyébként használni. Bár én olyanról hallottam, hogy valaki így játsza most a cyberpunkot hogy ezzel a szoftverrel, így VR-ban. Jaj, így VR- ah. Aha. Jó, mondjuk a kell hozzá. Ja, Ez meg, meg azt legyen. mondani akartam, tehát, hogy még, még PC-n, meg konzolon is elég problémás a cyberpunk nem, hogy még majd itt VR-t rádobod. Igen, tehát, mint a szarnak adnál egy pofont. Igen. Igen. Ez így sem működik túl jól, na, akkor tegyünk rá egy lapátat. De van, aki ezt így tudja játszani, és így tök érdekes lehet. Ez Múgy amúgy tök maga, jó szerintem. Maga a Cyberpunk világa VR-ba azért tényleg az, az így. Még én is elgondolkodtam rá, hogy talán föl kéne rakni ezt a programot. Belég drága a program, azt hiszem, ilyen 7-8 ezer forint. Hm. Hát így, így, így. Warpix a... azt hiszem az a, az a programnak a neve. Jaj, igen, igen. És hát legtöbben egyébként szígyák, hogy nem egy nagyon jó dolog, tehát hogy nem, nincs az, hogy felrakod ezt a programot, és a onnantól kezdve az összes játékot, mint hogyha ra írták volna, hanem hát, tényleg vannak vele problémák. Tehát ez, ez a működik. Ja, hát akkor igen. Ilyenre, ilyenre mondjuk 6-7 ezer forintot annyira nem érdemes. Igen igen, igen, igen, igen. Majd ki tudja később, aki kiforja magát, vagy valami. Jaj, ja. igen. Meg ezt így megcsinálhatnák úgy, hogy tényleg alapból működjön minden játékra, mert ez nem annyira. Tehát a játék függő, hogy mennyire működik benne, mm. jó? Mert mi hogy me a megcsinálva. Hát a legjobb egyébként én mindig azt a moddolják, mert látod, ezt a DOOM 3 at is megcsináltak mm. egyszerűen. És magán a questen lehet játszani, tehát nem azt, hogy pc n tolod, hanem magára headsetre lehet ezt feltelepíteni, és onnantól kezdve elviszed bárhova, és akkor játszol van. Szóval de mondjuk azért maga a Doom 3 nem egy mai játék, szóval azért Igen. annyira nagyon erős gép nem kell hozzá magához az alapjátékos se. Nyilván is nézem, hogy konkrétan a Doom 3 mikor jelent meg. Mondjuk a grafikai az tény, hogy elég kopottas már. De elég jól néz ki amúgy hát, idően, meg de... Megvan a sármia szerintem. Tehát, hogy... meg. 17 ja, Tizen éves. Ja. Ja, hát azért. Aki tudja értékelni ezeket a régi gyöngyszemeket, annak tetszeni fog. Bár mondjuk így, ha összehasonlítod, azért a Half-Life 2 az sokkal szebben öregedett, meg sokkal jobban néz ki. Aztán nagyjából egy év eltérés volt hát a két igen, játék azért. között. Azt hiszem Half-Life-ot is csináltak VR-ra, ilyen portot. Nem tudom, hogy hogyan oldották meg. Mondjuk a Source-ba könnyebb matatni, szerintem. Meg az első Half-Life az már, az is elég. Hát az 98 as azt hiszem, hogy 99-es az első Half-Life. 97-es, valahogy így. Na, most itt vagy? Vagy megint eltűntél? Na, úgy látszik nagyon megint elment. Elment egy kicsit, az interneten nem bírja. Na, úgyhogy visszatérve, igen. A, azért a Doom 3 annak idején szép volt, meg jó volt, csak az volt a baj, hogy kicsit sokat csúszott a megjelenésem, mert egy-két évre rá miután beígérték, és arra már kijött a Half-Life 2, és, és úgy már azért nem mutatott olyan szépen, hiába nem volt egy rossz játék, de hát úgy letszik, a, a Doomoknak már csak ilyen, ilyen a sorsa. Én megmondom őszintén, még a Doom mellett a quake nézném meg nagyon, az új quake, egy új quake -t vagy régi felújítást, és most nem a, a Quake 2-es RTX-es megoldásra gondolok, mert azt nem nevezném felújításnak, de mondjuk egy, nem is feltétlenül egy de azért riméket megnéznék belőle, akár melyik részből, mert én mindegyiket szerettem. Kivéve talán a hármat, az, az nekem valahogyan annyira nem, lehet azért, mert annak idején főleg botokkal tudtunk csak játszani, mert még internetünk se volt normális, meg, meg a játék se eredetiben volt, meg Hogyha eredetiben lett volna, akkor biztos, hogy jó lett volna a kvék három de így, így valahogyan kivaradt, és nekem mindig inkább a, a kvék második része volt az, ami, ami jobban betalált. És azt azt nagyon szerettem, ezt a science fiction-es köntöst. Nem teljesen értem, hogy miért tüntették el. Jó, vagy hát a kvék champion, szoké, okay, itt van múltira kihegyezve, de, de a single story az emberek meg a gépek ellen, azt az nekem kicsit fura, hogy ugye semmiből, így puff, ennyi volt. Igen. Na, jó, oké. Okay. Nem, nem tudom, nem tudom, beszélt, de igen. Ja, már egyébként... a kvékre, de jó. Hát, jó, nyomod, jó, nyomod. Nem egyébként azon gondolkoztam, hogy általában biztos meg kell vágnom, és így és Márkő viszi a műsort, úgyhogy... Ja, hát a végig. Le a kalap profi vagy, profi vagy, nem tudom, hogy mit mondasz, de... Nagyon jó csímálom. Ah, a fékről beszéltem. De ugye mm. pont jó, hogy jöttél vissza, mert én meg szerintem szólni akartam már nagyon, hogy akkor lesz itt az internet, meg a rég, miatt még minden szétszedődik, hogy akkor mm. mi is lassan lezárjuk az egész. Igen, igen, tehát beszéltem. nem tudom, még a dumról akartál el még mondani valamit, nem akarom belet e, folytani a szót. Arról nem, szerintem arról elmondtam minden. Sokat nem játszottam vele egyébként. Csak közben elkezdtem még ebben a szájtkezben nézelődni, mikor elment az internetem, hogy a half ot is megcsináltak egyébként hasonló Na. módon. E, azt úgy hívják, hogy lambda. Lambda yeah. 1 VR. Igen, Lambda projektből. És az is egész jó működik, ez ezt is föl kéne pattintani. Lányosul ezek ilyen open source húzsak, a Doom-nak a VR verziója is. Ugye a fájlokat, azokat azért be kell másolni, tehát az azért kell hozzá. De maga a mod, az open source, és azt nézem, hogy a Lambda VR is az. És szerintem talán megcsinálták a kettőt is, mindjárt megnézem. De, de, de, de, de, de. Nem, csak az egyet. Az egyet csináltak meg. Ja nézzem, megint elmet az interneten. De most nem, most itt vagy. Ja, oké. Okay. Ah. Most, most még hallak. <gül> Jó, oké, okay. akkor működik. Jó, úgyhogy ezekkel a modokkal egész jól lehet így dolgokat csinálgatni. Meg az a fur hogy ezek vannak uh, a questre, viszont PC és VR-re meg nincsenek, mert így, így csináltak meg, hogy ott működjön. Hmm. És a lambda is ilyen, hogy az is csak questre van meg. Nem is tudom, hogy ebbe is be kell másolni, vajon a fájlokat, hogy ez hogy működik, mert ezt, ezt még nem próbáltam. Aha, igen, írja, hogy kell hozzá Half-Life. Tehát ez is nagyjából ugyanúgy működik akkor a lambdánál is, hogy feltelepítem a modot és akkor át kell másolni az eredeti játékból a, a fájlokat. Na, hát, én ezt is megcsinálom, mert kíváncsi vagyok erre is. Mondjuk ezért az Half -Life azért az első Half-Life azért már elég, elég régi játék. Hát ez már nem mai darab, igen. Tehát nem tudom, hogy mennyire működik benne minden jól. De figyelj, ennyi, hogy megcsinálják a fegyvereket jól. Meg ugye múltkorában meséltem arról, hogy a, a Gerizmodban van VR támogatás, igen. és abban meg bele lehet tölteni a Half-Life játékokat kvázi, így a pályákat. Igen. És akkor benne van a pálya, a fegyver, minden, és akkor lehet benne viller, kvázi játszani a gerizmodon belül a régi half life vigyárban. Ez a gerizmodoz, ezt mindig ilyen, ilyen távolról csodáltam, mert nézegettem videókat, hogy mennyi mindent meg lehet benne csinálni, de valójában sosem vit rá a lélek, hogy én azt abban a több időt beleüljek. De én is csak kipróbáltam, mert tudtam, hogy népszerű, de engem vagy nem kapott el a flow. Meg aztán valamit megcsináltak a Half-Life-exbe is ebből a szempontból. Tehát, hogy valami modot... Ja, igen. az egyet, nem tudom. Erre rákeresek gyorsan, hogy van-e valami mód hozzá. Most itt vagy nem is találok. Ja, itt van a műhely. Mert ha a motor megvan, és ugye a half life Felix az úgy van megcsinálva, hogy az modolható, uh -huh. akkor ott utána már oda átlapátolni Dolgokat. Jó, hát nem mondom, az is de nem mert nulláról megérni egy VR játékot. Én, én arra, az, az, arra számítottam egyébként, amikor megjelenik az Elix ilyen mod hogy ebből így ki fognak nőni ilyen, ilyen játékok, mint az összes korábbi Steam-es vagyis ilyen Valve játéknál, ugye a ja, half volt, kinek a, mind a, lesz, meg a Cségó, aha. Uh -huh, Igen, igen egy ezek egy ezek modok voltak, de valahogy igen. nem akar ez az egész így kiteljesedni, tehát a Half-Life ott még ott még semmi nincs. Hát jó, hát ez nem egy olyan elterjedt platform, tehát akkor az PC volt, meg mindenkinek volt pc je körülbelül. Akkor már még a konzolok nem voltak annyira elterjedve. Sőt, akkor még nem, nem, nem is voltak normálisan konzolok. Hát, hogy lehet, hogy ez a titka, vagy nem tudom, vagy aki, akik tudna foglalkozni modulással, azok nem nagyon kattontak még rá. Bár az, hogy a Doom 3-at így kiadták questre, így moddolva, az már azért elég jó. Igen. Hát meglátjuk, hogy a vőben milyen módok jönnek. Viszont akkor már szerintem mennyi volt, mert a téma elfogyott. Legalább újra is is. Elfogy. igen Igen. Vágnem akkor nem kell, mert igazából megoldott. Szóval. Itt inkább, inkább azon izgul, hogy fellette véve normálisan. Hát figyelj. Bizunk benne. Még itt van. Ő, ő nem hagyott itt minket csak egyszer. Igen, ja, csak egyszer, úgyhogy ez, ez előrelépés a múltkorihoz képest. Igen, igen. igen. Most ennyi témánk volt, mert igazából nem is nagyon találtunk mást, vagy nem tudom, minket nem Így tudom. Van. Minket Na, sok minden nem történt most. Így van. De lehet, hogy kéne egy ilyen rovatot nyitnunk, hogy küldjetek be nekünk híreket, és akkor azokat is kibeszéljük, mert hát ha, hát ha több ember több szem többet lát, vagy nem tudom, hogy szokták mondani. Így van. Vagy akár játékokat vagy. is, Igen. és akkor azokat megnézzük, akkor ránézünk, és akkor ha valami... Róluk. Valami, valaki valami érdekességet talál, azt nyugodtan Facebook, Facebookon megtalál minket, a quickplay.hu na, quickplay.hu oldalon, ott van egy ilyen kis fórum is, ott is várjuk a, a mindent. Így van. Hogy addig is mindenkinek további jó játékot, és sziasztok! Játszatok sokat! Sziasztok!